Elválasztották őket a rabszolgák tömegétől. Míg azokat visszaterelték az arénába, ahol azonnal megkezdődött a felkészítésük az öldöklő viadalra, a nomádot és a delebátit a citadellába kísérték. Egy sötét kamrában végre mindketten megfürödhettek, s tiszta ruhát is kaptak. Egyszerű hófehér szolgatónika volt, bőrsorúval és könnyű vértel kiegészítve. Őrpörőjön nevetségesen lecsögött. Kánmorgárin vészesen feszült az öltözet, amikor kivezették a citadellából, és végig őket egy kanyargós, kövekkel kirakott ösvényen. A láncsásokat ezúttal Szattamóre vezette, mindvégig a két foglyon tartva szemét. Fenemód izzadt ő is. Mocskos fejkendője alól kövér verejték cseppek peregtek barna arcára, alig győzte törölgetni a szeméből. Nem szólt semmit. Bár őrpörő egyszer megpróbált óvatosan beszédve elegyedni vele. A harak azonban undorodva a porba köpött, jelezve a semmi kedve társadalogni. Így a foglyok nem tudhatták hova vezetik őket. Amikor aztán a védett, tükörséma vízű öböl hirtelen a szemük elé tárult, csak nem földbe gyökerezett a lábuk. Abban az öbölben horgonzott Vlagórián Kriocs karasz halálflottája. Száz és száz csupasz árbóc meredezett az égbolt felé, mintha a kristály tiszta kéklő és zöldellő korallokból sarjat volna a felszín fölé, éj rendkívüli erdőség. Levelek nem díszítették a fáit, ellenben kúszor indákat növesztettek, áthatóhatatlan kötéfalat vonva a hajók közé. A deleváti felhőrdült. Még sohasem látott együtt ennyi hajót. Nem ismerte valamennyi típust, de abban biztos volt, hogy legalább 200 gája ring az öbölben, vagy 10 drómon, 30 galeassa, ugyanannyi nehéz gája, 60-80 biremis. Meg annyi Galióta, Triára és közöttük sok tucat Liburna, Naus, Monera, aquilon és nef cirkált, mint dög legyek a mocsárban tespedő lovak körött. A flottájuk, urak, károkt a hátuk mögött gondosan szabtamóre, amikor alaposan szemügyre vették az alant ringó hajókat. A flottánk őrpörő kezdett aggódni.